Céltól a páncélig. Már napok óta kerülték a csapásokat, de ahhoz túl kevesen voltak, hogy megütközzenek az uraság jól felfegyverzett páncélos katonáival. Lépésben lovagoltak, a hátasok lábait mindenféle rongyal kötötték át, nem akartak felesleges galibát. Bátrak lehetnek, de értelmetlenül nem adják az életüket, gondolták mindannyian, a vezérrel az élen. Nagyfej koponya mérete alig tért el a többiekétől, mégis ezt a nevet kapta, nem lehet mindenki dinnyekobak, mint a főnök fia. A bozótosban lemaradt, és a vitézhez méltatlan gyávaságot fogainak többszöri összerecsegtetésével űzte a messzeségbe. Eléggé ingoványos talajon haladt, kikereste az első hatalmas fát, ahol potái már nem süllyedtek alá. Külön örült annak, hogy moha ágyat vetett neki az erdő, és még párnát is adott hozzá. A törzs alján egy nagy taplógomba gyűrődött, mintha neki találták volna ki. Hanyat dobta magát, és vitézhez méltón, a nyúlnál is éberebben halott néhány órát. A zászlót bal kezébe szorította, kardját pedig maga mellett végigfektetve jobbjával. Közben felsejlet neki a harcos élet kezdete, amikor faluját az ellenség felégette, és láthatatlan arcokkal kaszabolták az apróságokat, nőket, fegyvertelen angastyánokat. A férfiak legalább vasvillával hadonászva tértek szebb létre. Harcban meghalni egész más, ezt nagyon jól tudta. Emlékezett császártökre, aki úgy három héttel korábban testével védte csapatuk vezérét. Feltartóztatta a nyilvesszőt, Hanyat vágódott, és remegő kezeivel ugyanazt csinálta, mint az összes hasonló helyzetbe keveredett. Megpróbálta kitépni magából, pedig annyi ilyesmit látott már. Úgy tűnik ez is olyan, mint amikor az ember fülét szibálják. Mindenáron a rángató kezeit téped, pedig egy nyugodt oldalba vágással megoldható, legfeljebb vakargathatná címpáidat. Ezekkel a fő uradalmi katonákkal nem érdemes összecsapni. A sisak szinte egész fejüket védi. Még a legutolsó katonát is sodronying a többieket melpáncél amit pajzsal kiegészítve használtak. A hadizsákmányból mindig össze lehetett szedni ezt-azt, egyszer meg is próbálták a csapat parancsnok páncélos védelmét, de a vezér az első kisebb összecsapás után ledobta magáról a melvértet is, mert nem lehetett benne mozogni. Nagy fej nem félt a vadaktól, erre felé esetleg farkasok portyáznak, nagyon ritkán hiúz. Az előbbi kerüli az embert, utóbbi kiszámíthatatlan, mégis jobban tartott az emberektől. Pitymallott A rövid nyári éjszaka végén hamar ébredt minden, akik túlélték az éjszakát és a jó alvók. Madarak csicserektek, távolabbról egy meghatározhatatlan üvöltést hallott, ami sem hiúzé, sem farkasé nem lehetett. Éppen nyújtózkodni akart, amikor rácsapódott a fogóvas vasrács. Akkor még nem adott neki nevet, mert ilyennel korábban nem találkozott. Azt sem értette, hogyan cserkészhették be. Az egyik támadó belehasalt reflexből magasba emelt kordjába, és hanyat vágódott. Ketten is döfésre kész rá. Oldalt az egyik vakarózni kezdett. Benyúlt sodronyinge alá, ahonnan a kobászos uborka átható illatát szabadította ki. Ez a régi rozdásnak tűnő valami, ami ráragadt, egészen mástól volt enyhén vöröses. Valamiben mégiscsak harcolni kell. Nagy fej szétszakadt csizmaszárában még rejlett egy tőr, de sehogyan sem fért hozzá, ezek az alakok bokáig lehasították a még alig húsz esztendős, kiváló állapotú lábbeli szárát. Persze tudták, hol kell keresni. Akkor, azon az első régi falu égetésen talán jobb lett volna nyugton maradni, elég sokan túlélhették rajta kívül is. De ő nem bírt magával. Beállt a gyűrött kutyák hős csapatába, ahonnan előző este leszakadt, mert a homályban egymást sem látták. Onnan szökni nem lehetett, ha bármelyikük megtalálta a szökevényt, köteles volt egy oldalú párbajra kihívni. Ez azt jelentette, hogy kizárólag ilyen helyzetben hátulról, jelzés nélkül cselekedtek. Mire azon is végig morfondírozott, hogy valahol felesége is, mintha gyermekei is maradtak volna, éppen ott, abban a leégett, már nevét is elfelejtett falucskában, Bokáit összebilincselték, Majd egész felső testét átkötötték, Hogy még lélegezni is alig bírt. Már valódi nevére sem emlékezett. Gyávaság ez, vagy ilyen kutyanyavaj a világban? Hiszen, ha nem engedik harcban meghalni, Nem vádolhatja magát. Arctalan disznók legalább a sisakot emelték volna meg, de ezek éjjel-nappal benne éltek, Mint ahogy ő maga is a ráfeszült bőrében. A lova sem nyerített, Úgy látszik, még nála is csendesebben jártak, Mert odébb megbotlott az állat mozdulatlan tetemében. Levitték a szekér útra, Ahol lábszár középig dagasztotta a sarat. Egy sok kerekű, küllő nélküli szekér után futtatták. A behemótok úgy lovagoltak mellette, ha két lábbal ugrálva nem elég gyorsan halad, felszeletelik. Ilyen volt az út, ronda és zajos, mert a böfögő katonák egyike-másik a lovaglás közben csámcsogott egy nagy darab húst, a többiek fakulacsukból vagy bort, vagy vizet nyakaltak. Igaz, ezek a csenevész vízívók is úgy néztek ki, mint a 200 éves tölgyek. Négy óra kínlódás után végre kiértek a fák közül, és vizes árka fölött meglátta a gyűlöletes várat. Berángatták a septében leeresztett hídon, és egy külön neki fenntartott, egy személyes börtöncellába tuszkolták. A rács neki sajtolta a nyírkos falnak, kövei majdnem bezúzták a hátát. Megpróbálta figyelni, hányszor étkeznek, bár ezek mindig tömték magukat, onnan se idítette, mennyi idő telhetett el. Végül valakinek eszébe jutott, hogy parancsra cselekedett, és kinyitotta a rácsot. Ő előre bukott, mint a kivágott fa esett arccal a kőre. Lelocsolták, így legalább végre ihatott. Aztán felső testét kiszabadítva a gúzsból, ezek a jóra való emberek hátrakötözték kezeit, és elindították. Milyen érdekes, mennyire mások a csatában! Itt őzsöltek, röhögtek, a pincében jövő menő asszonyok rendkívül jól mulattak rajta. Vajon miért? Hiszen a várbörtön egyik fala végig egy személyes beutalóra készült lyukakkal díszelgett, és mindegyikben kókat valaki. a hallotta, amint csapódik a rács, tehát az ő helyére már fogtak is valakit. Rettenetesen éhes volt. Napokig mozdulatlanul egy helyben állni, még őt is megviselte. Azt hitte, sosem érnek már oda a csigalépcsőn, ahová vinni akarják. Ám egy váratlan pillanatban belódították a fal egy odvának tűnő, folytóan keskeny folyosójába, aminek végén fákja jelezte, hogy van ott valaki. Ez lehetett a vár legbiztonságosabb helye, valószínűleg iszonyatosan vastag falakkal. Jobbra és balra ajtók, talán inkább lyukak helyezkedtek el, talán a várúr úr pereputjának lakosztályai. Közeledtek az árnyátékot kezdő fákja tartóhoz. Három felvezető marcona előtte, mögötte még néhány. A falak folyamatosan szűkültek, a végén egyenként is alig tudtak átpréselődni. Mély meghajlással jutottak be a várúrához, Muszáj volt meggörnyedni, annyira alacsony és szűk volt az ajtórés. Arasznyi széles gerendákból készült, teribas Még három métert horzsolódtak az odóban előre, amikor egy másik ugyanolyan, faltörőkossal is nehezen áttörhető gerenda ajtón át bejutottak, és végre felegyenesedhettek. – Nagy jó uram, meghoztunk egy lázadót! – a nagy jó úr egy kőkemény, hatalmas trónszerű széken ült asztala mögött, mint egy irodai főnök, bár a betűvetést messze elkerülte. Rászegecselt melvértje tele volt horpadásokkal, a sisak talán ránőtt a fejére. Alkar középig nyúlt fel a kesztyűje, amelyel tömör asztalának tetejére vágott. Még csak nem is pufant a keménységtől. Te beste ebb! Milyen feladatot is kaptál? Sziszegte, mint egy hüllő. Nagy jó uram, három hétig üldöztük a gyűrött kutyákat, De lehetetlen elfogni őket. Kémjeink hol innen, hol onnan jelentettek, De mire odaértünk, hült helyüket találtuk. Ezek gyávák a kitaposott utakon és ösvényeken haladni, Nagy jó uram. Mindenkor a sűrűben találtunk bugyolált patanyomokat, Ám ezt az egyet mégis sikerült elcsípnünk. Előbb ott helyben fel akartuk szeletelni, ám parancsod értelmében elét hoztam, mert értékes információkkal szolgálhat. Nagy fej még belépése pillanatában érzékelte, hogy csapóajtóra állítják, el is gondolkodott vajon a kényelmetlen pillanatban szabad helyre, a várudvarba, vagy olyan mélységbe esik, ahonnan már ki sem kell takarítani. Gyáva alak kezitt, sziszegte a jelentést tevő. Nagyfej a többnapi napi vízhiány és legyengültség okán, képtelen volt elegendő nyálat gyűjteni, egy pö hangot tudott kiadni csupán. El is csodálkozott a bocskos szoborformájú, hogy talán egy némát hoztak elé. – Te ott! Állj félre! Nagyfej az igen keskeny ablaknyílást nézte. Talán jobban jár, ha kiveti magát. Igaz, a valószínűtlenül vastag falakon csak úszva juthatott volna ki. állt. Lépj elében, zsöngedonga! Zsöngedonga állt, majd jobbra-balra nézett, s alól, aztán megtette a lépést. Valami kattant, és elnyelte őt a padlózat. Sarkával és kezeivel próbált a zuhanásból fékezni, és csak nagyon hosszú idő után hallatszott fémes becsapódása. Visszaállhatsz gyáva idegen. Ekkor nagy fej, ha mást nem, hát elöllötyögő fogát nyelvével átrepítette a kényúr orjukába, egy pö hanggal telítve. Az dürohamot kapott, két kézzel letépte fejéről a sisakot, ám annyi egymással töltött év után ez nem volt könnyű feladat. Hajzatának jó részét is leemelte. A sisakot előbb az asztalhoz csapdosta, majd teljes erőből lerántotta kezeiről a harci kesztyűt. Ezekből is kiszórt némi szénporra emlékeztető szutykot, im néhány esztendőre elvégezte a tisztálkodást is, majd repedezett, fekete végű mutatói körmével előpiszkálta a becélzott fogat. Lába a pedál felé indult, ám visszahúzta. Darab csap, mondta füstölgő fejjel, miközben még mindig igen bőven hajjal bélelt csisakját visszatette rendeltetésszerű helyére, össze-vissza kunkorodó szakállas, igencsak megráncosodott fehér szőrzetű fejére. Darab csap, ennek a mi hasznának vág kettőbe a fejét. Darab csap, nagyon előrelátó katona volt, mert kardján, buzogányán, lándzsáján kívül még egy bárdot is magával cipelt gyalogszerrel. Természetesen lovon is, de ott zászlót is hordott. Nem tudható, miképpen váltott csata közben az éppen megfelelő harci eszközre. – Nagy jó uram, lefelé vagy oldalt kívánod! – Rézsút! – megemelte bártyát. Nagy fej a lobogó fákják sejtelmes árnyékot keltő fényében látta, amint lendülni készül, ám abban a pillanatban a szűk ablakrésen egy nyilvessző repült be, és nyakszirten átdöfte az immár majdnem hűsi halott bárt forgatót. Még egy kicsit a nyilvesszővel, ugyanazt csinálta, amit másoktól látott, aztán elvágódott, mint egy rönk. Suhancsa, vágd el a bitan kötelékeit! Old el a bilincseket, és zsöngedonga után lögd a csapó ajtóra. Ekkor berepült a második nyilvessző is, ami éppen suhancsa orrát szúrta át. Ő okosabb volt, kétfelől törte el, így egy ronda forradással megúzta. Remélte ő. Emberek, kikezek a bolond gyakorlatozók? Töpredék, kúsz a nyíláshoz. Töpredék bemászott az ablakjukon, és hátra kiáltott. Nagy jó úram, csata van lent, betörtek a gyűrött kutyák. A nagy jó úr hátul segített töpredéknek. Csizmáját megnyomta, és az becsületére legyen mondva, szép csendesen, beletörődve sorsába kirepült. Nagy fej szerette volna hallani a puffanást. Igen sokára sikeredett, tehát nagyon magasan vannak. A róla átmenetileg megfeledkezett kényúrnak a tőrét kirántotta Tokjából, és egy oldalbökéssel megszabadította őt az életkin további keserveitől. Nagyfej még meg is sajnálta, mert pocsik tapasztalása lehetett kemény Eképpen Ekképpen végleg megnyugodott ez a nagyon nagy hatalmú uraság. Nagyfej hamar tanult, ugyanúgy előrelódította, mint előtte a töpredéket, majd az asztalt megkerülve a trónszerű keménységre ült. A megmaradt marconák egyenként rohantak fel, ő pedig hamar talált a csapóhajtó pedájára. A tehetetlenségtől egy sem bírt megállni, egymás után zuhantak alá. Az asztal széle mellett egy hatalmas korsó bort talált, másik oldalon, aranytálcán, nagy darab húst. Először magába locsolt annyit a finom nedűből, amennyit bírt, majd éppen maradt fogaival, tépet néhány jókor a falatot. Kimászott a kellemetlen emberi sorsokat osztó ablaknyíráson. Igen, tényleg az övéi voltak. Rögtön észrevette, hogy a bástyán minden mozsár mellett kanóc és lőporos hordó várja a dolgát. Valahogy visszakinlódta magát, leemelt egy fákját, majd ügyelve, hogy fejjel előre ki ne bukjon, felső testével kilógott a szabadba. Jól célzott, átsuhintott a túlsó oldal legközelebbi hordójára. Egy darabig nem történt semmi, majd szomorúan visszamászott. Jól tette, mert abban a pillanatban robbanás lángnyelvei csaptak be. Az álványzat gerendázatából egy éppen úgy esett, hogy átmászhatott a megrongálódott túlsó falra. Átjutott. Futva, mint kiálló zászlókat, egy-egy fákját állította hordókba, és lehajtotta őket a várudvar közepébe, ahol a robbanásokat követően akkora káosz kerekedett, mint még soha. Az utolsó ágyút el is sütötte, ilyet még sosem csinált életében, ezt is ki kell próbálni, ha már újjászületett. született. Ellentmondó kürtjelek szakították meg a csendet. Visszavonulást és támadást, menekülést és minden egyebet jeleztek. A lovagok elkezdték egymást kaszabolni, majd hanyat homlok kivágtattak. Ellovagolásuk után dönge a gyűrött kutyák nagyja, aki látva, hogy az egyik páncélos helytelen buzogányhasználat után munkahelyi baleset áldozata lett, oda sietett. A vértes teljes erőből csapta láncos fegyverének bütykét egy asztal gerend alapjába, amely beleszorult. Megfeledkezve a belső hadi állapotokról elkezdte ráncigálni. Ekkor előrehajolt állapotban, vértjének hézagjába érte az oldalról jövő végleges túlvilágra átsegítés. Dönge asztalostól felkapta a fegyvert, és bemutatta, hogy milyen láncos buzogányra akadt tölgyfa asztallal kivédeni a felé suhanó A túlsó falról még néhány ottrekett elevenen suhogtatott. Kilőt nyilaik zöme sajátjaikat találta meg, mert az összeeresztéseknél a páncélzat meglehetősen érzékeny csupasz hagy parlagul. Ezek a nyilvesszők, hogy, hogy nem, az amúgy igen kicsi védtelen területeken zubogtak be. A robbanások füstje lassan felszállt. Még mindig rosszul láttak, főleg a sisakrostélyok berosdásodott réseitől. Nem is sejtették, hogy alig 25 gyengén felfegyverzett elől menekülnek. Dönge csizma talpát az asztalapnak szorította, kirántotta a fegyvert. Úgy döntött, bumeráng jelleggel használja, pedig halvány fogalma sem volt, hogy valahol a világban egyesek ilyen fegyver szerű dobálnak. Feje körül megpörgette a kovácsolt tüskés vasgolyót, és egy félholtszerű pályán a túlsó bástyára repítette. Becsületére legyen mondva, letarolta az íjászokat. Tény, hogy a fegyver innentől kezdve már nem buberánként viselkedett, nem szállt vissza hozzá. Mikor az utolsó lovas is kirobogott a lejresztett várhídon, kihúzta a csörlőtt tartó vasat, így a hatalmas védőrács alázúdult, majd a másik oldalon falba erősített hajókormányhoz hasonló tekerővel felhúzta a hidat. Megdöbbent. Azelőtt ilyesmivel nem próbálkozott. Sokkal könnyebben ment, mint gondolta. Az udvar már majdnem füst nélküli volt. A gyűrött kutyák parancsnoka utasította embereit, hogy a várbörtönből mindenkit engedjenek ki, illetve a biztonság érdekében feltétlenül állítsanak be minden egyes egyszemélyes lyukba egy-egy várkapitány rokont. Nem lehet bízni a hűségnyilatkozatukban, talán csak néhány hét, néhány hónap után. Az asszonyokat nem olesztálják, mert annyi ráncba és lokniba suhognak szoknyáik, hogy kiszámíthatatlan hány tört rejtenek. Ráadásul rendkívül jó stratégák egy darabig hagyják magukat, és amikor a nem annyira vitéz magáról megfeledkezik, derékmagasságban oldalba bökik, így az derekasan lerogy és befejezi felszabadító futását. Minden ács, kovács, takács, szakács és egyéb mesterember kezemunkájára szükség lesz, mert ezentúl övék a vár. Nagyfej odarohant és átörelte parancsnokát, aki az elmúlt néhány nap érdekességei után Ekkor döbbentette meg a legmélységesebben. Kiderült ugyanis, hogy ő egy dezertőr, Akit csak azért nem döftek eddig hátba, Mert bizonyos segítséget nyújtott A bizonyosan vesztes csata meggyeréséhez. Ezért oda rendelte teretket, a hurkosat, És csak ennyit mondott. Hurok. Teretek néhány másodperc alatt elkövette a hurkot, Átdobta egy gerendán, És a karja már lendült is, amikor nagyfej, fel sem ocsúdva a hirtelen és váratlan kivégzéstől oda kiáltott. Parancsnokom, szólni szeretnék. Elveszítettem nyomotokat, nem megfutamodtam, mint látod. Ezt bárki mondhatja én egyetlen nagyfejem, és teretek, a legjobb barátod is tisztában van ezzel. Mond, mitó hajt a szimbálózásod előtt. Aztán, mert ilyen kegyes hangulatban vagyok, Meghallgathatott teretek csomó csináló üzenetét is. Felkorbácsoltad a kíváncsiságomat, vezérem, Ha kérhetném, előbb a hurkos teretek meséjel A már százszor hallott történetét, azután szólnék. Ám legyen, mondd hát, teretek! Amint már nagyon sokszor elmeséltem, Az történt vezérem, hogy 17 év gályarapságra ítéltek. Az első nap rájöttem, hogy tizenhét napot sem fogok kibírni, pedig látjátok, mekkora darab erő vagyok. Az evező húzigálás nem nekem való. Sokkal jobban szeretem a kardot, nyilat és buzogányt. Van valami, amihez apró kölyök korom óta nagyon értek. Ez akkor nagyon jól jött, mert éppen azon gondolkodtam, belerúgok egy mellettem elsétáló katonába, hogy szúrjon le tudott, hogy a gáján nem lehet kibírni egy-két esztendőnél többet, olyanról, aki 17 évet kapott és lesétált volna egy kikötőbe, sosem hallottam. Sokan a két-három évet sem szárazföldi eltávozással fejezték be. Odéb megláttam egy végtelen, tehetségtelenül matató, köteleket tekergető szerencsétlent. Bár katona volt, tehát hozzám képest mindenképpen szerencsés. Később kiderült, hogy ő a legjobb csomókötő, ám én a kákára is tudok. Olyan, de olyan hahotába kezdett, mintha életében először mesélte volna el, majd miután neki is olyan fogazata volt, mint mindenkinek, himbálózó zongora billentyűkre emlékeztető, röhögés közben megmutatta azt, majd folytatta. Oda szóltam neki. Taknyos! Ő habozás nélkül kikapta tokjából a tört. gondoltam, elég fájdalmas, de legalább nem kell itt sínylődnöm. Valami átfuthatott rajta. Ki tudja, az embernek néha vannak szerencsés pillanatai. Elvágta a kötelékeket, és azt mondta. Nem ember, evező mozgató. Ha nálam gyorsabban megkötsz egy csomót, visszaülhetsz izomfejlesztő kényelmi helyedre. Ellenkező esetben... A képen nyomta a tört, majd elkezdte vele piszkálni a fogát. Láttam, hogy le vannak dobálva kötésre készülő csomók. Mire tőrének hegye beteg fogát érinthette, tizenhetet kötöttem meg. Ekkor egy darabkát levágott a nyelvéből, amitől nagyon felderült. Elkezdett röhögni, és lenyomott a kötelek mellé. Mától kezdve te vagy a csomózó. Átrendezték a gályázók pihenőprogramját, de azok nem örültek neki. Megint röhögött egy zongorásat. És 17 év után egyedül én voltam, aki kövéren, vidáman szabadult. Nem is jelentették sehol, mert nem szerették a sokáig nyeszlődőket. A végén már hátráltatták a hajó haladását. Ú, de rossz volt. Tudjátok, a katonák olyan matrószerűek, mint fegyveresek, jó gyakran, néha évente kétszer-háromszor is száraz földre léphettek pár napra. Mi a legnagyobb viharban is ott otthimbálóztunk az altatót tringató habok között. Három hétig szenvedtem, aztán visszaszoktam a földi mozdulatlansághoz. Na, még ezt elmondom. Nem, nem mondasz semmit, köszönjük az előadást. Ugye nagy nagyfej? Jaj, nagyon, főnököm. Hallgatlak, mit akarsz? Főnököm, vezérem, parancsnok. A vitézek csatában halnak meg. Ha halni kell, legalább ne eb módjára legyen. Sokat segítettem. Ha nem mászok át abból a lyukból a bástya álványzatra, mind holtan feküdnétek szerteszét. Ki hanyat, ki hason, ki oldalt, mások több darabban. Tudjuk, egyáltalán honnan vetted észre, hogy itt vagyunk. A nyíl megszakította a benti diskurálást, Ketten is úgy döntöttek, Hogy mélyfejest ugranak. Na, erre csak pengőhúr képes. Ráhibáztál. Nem tudom, Hogyan csinálta. Fellőtt az ég felé, A húrt egészen gyengén húzta meg, Majd a nyilvessző irányt változtatott, És az innen szinte Láthatatlan lyukacskán ezek szerint Egészen eredményesen bejutott. Igen, főnök, egy nyakszírt és egy orbánta. Értékelem Értékelem tetteidet. Egyszer, talán máshol, más körülmények között, Egy egészen más világban, Majd elmeséled, mi történt abban a szobában. Az ilyen kihágást elkövetőknek, mint te, Egyszeri kegyelmi csatába hullást ajánlok. Ide gyere mellém, és arra néz. Jé, az az erpesvár lenne? Ilyen közel van? Igen. Állandóan egymást teszik. Valószínűleg innen is arra lovagoltak el, ám akkor már az elmúlás állapotába estek lovaikról. El kell foglalnunk. De éppen most jutott a kezünkre egy vár. Nem számít, az is kell nekünk. Majd összeszedjük az aranyat, meg mindent, és hazavisszük a falunkba. Főnök, te emlékszel a nevére? Én már nem. Úgy hívták, hogy kis falu. Az a baj, hogy majdnem minden falut így neveznek. Emlékszel, merre kell haza menni? Én nem. Semmire sem emlékszel. Én mindenre. Ez kettőnk között a nagy különbség. Nos, mi a többiekkel a szikla oromról lepjük meg a várvédőket, ehhez el kell terelni a figyelmüket. Ugyanazt a taktikát folytatjuk, amit te itt. Rájuk durrantjuk a puskaport, még lövöldözünk is egyet-egyet minden mozárral. Ők egymást szétnyiszálják, egy részük talán elmenekül erre, tehát néhány embert hagynunk kell, hogy ágyúzzák és nyilazzák le őket. Mi lenne a teendő? Mikor négy bagoly huhogást és egy nagy füttyöt hallasz, a keleti és nyugati, illetve déli oldalon három-három emberrel elkezdtek lármázni. Ütitek a pajzsotokat, kaptok egyet-egyet fejenként, és nyilasztok. Szürkületkor csináljuk az akciót, amikor azt hiszik, egy hadsereg támadta meg őket. Így válhat be a tervem, és attól a naptól én leszek a nagyméltóságú főkegyelmes úr. Jaj, ez gyorsan felejtsd el, segíteni akarok a mieinken. Értem, parancsnok, és megértem. Vállalom. Elkövetkezett az este, az akció gyalogosan indult, lovak nélkül, szép csendesen. Nagy fej elárulta a többieknek, hogy ez galátság velük szemben, tehát jogosan teszik, amit nem tesznek. A négy huhogás és egy fütty után olyan csendben maradtak, mintha nem is élnének, ám a sziklafalról lelendülők már visszamászni nem tudtak. Mint egy két-három percig kisebb zümmögés és csattogás hallatszott bentről, aztán egy erősebb. Órákig hallgatták, mire rájöttek, hogy ez utóbbi a várvédőinek horkolása. Nagyfej természetesen főparancsnokként dirigálta vissza a csöpnyi sereget, s amint beért a vályogudvarra, közhírétette, hogy innentől kezdve ő a nagy jó úr. Az asztalos és a kovács hajlandók voltak elárulni a még rejtőzködő páncélos sunnyogok búvóhelyét, akiket egészen kis veszteség árán legyőztek. Nagy fej beköltözött a szűk odóba, és az előd vezér pereputját meghatározatlan idejű biztonsági várfogságra ítélte. Az asszony nagy lojalitásról tett tanulságot, mikor azt mondta, hogy mázsás kő esett le szívéről urának elvesztése után. Őt éjszakára odó rezidenciájába lakatolta. Hamarosan kiderült, hogy a pereputja sem ölelgette szimpátiájával a repülni megtanult várurat, ezért bizonyos biztonsági láncok díszviselete mellett szabadon jöhettek-mehettek. Az asszony nép veszedelmes, mindenhol tőröket rejtegetnek, azt sem lehetett pontosan tudni, ki férjezett és ki hajadon, ezért embereit ő is tartózkodásra utasította, majd beült és azzal szórakozott, hogy nyomogatta a pedált. Közelről megnézte a szerkezetet. A zuhanás pillanatában igen erős rugója visszacsapta, és alulról megtámasztva ismét szilárd talajt jelentett bárkinek. Szőnyeget tett rá, és eldöntötte, állandóan használni fogja az ellenszegülőkkel A kovácsal megfelelő számú fegyvert csináltatott, és mert az boldogan árulta el a fegyverraktárak helyét, kinevezte fő kováccsá. Ez dupla porció élelmet jelentett, az amúgy is dupla porcióhoz, tehát négyszerest. Nehéz munka a kovácsé. Bemászott az ablakba, és egy vékony álcával kívülről és belülről is láthatatlanná tette. Azt hazudta, hogy befalaszta, nincs többé ki- illetve beesési veszély. Majd a fegyverforgatásra is alkalmas férfi embereknek felajánlotta a csatlakozást. Így hirtelen kisebb hadsereg lett. Magára szegecseltetett egy melvértet, és egy soha le nem vehetős isakot préselt a fejére. Akkorára mindenki hasonló óvó ruhában járkált. Az a kis falu, ahol a gyűrött kutyák becsületes szervezete megalakult, teljesen elpárolgott emlékezetéből. Előbb belakarta akarta foglalni a másik várat is, mert úgy az igazi, aztán külön békét kötött, olyan rókafélét, félét, jókora előnnyel a másiknak, ők pedig nekiálltak a fosztogatásnak. Egyik falut égették fel a másik után, majdnem mindig éjjel, s a kezdetekre már nem is emlékezett, mert nem akart. Egy rablás alkalmával, visongás közben ismerős hangot vélt felfedezni. Vajon hogy is hívták a feleségét? Nem emlékezett. Csak döfött és vagdalkozott, már hallott neveket hallott és sikongást. A fákják ijesztő robogást vetettek mindenre. Égtek a szalmatetők, és az a hang még mindig úgy kiabált. Igen, ez az ő felesége. Tehát most éppen ahogy is hívják faluban vannak, ahol valamikor valakik összeálltak, de már nem is akart emlékezni. Az asszony te egy sötét sarokba taszította, és bár addig meg sem szólította, de megmaradt fogai közül kiszűrte: Ott maradsz! Jé, körte fülű hangját hallom! Nem beszélsz, asszony nép, mert suhintott kettőt-hármat a kardjával, Most pedig beszedjük, ami nekünk jár. Annyit raboltak. Már kisebb tornyokban állt a kincsavár rejtett termeiben. Egy negyed is elvittek. Megszokták, hogy mindig vannak megbúvók, gyávák, Akik félnek odaadni, ami jár. Az életüket is. Fákját lobogtatva indultak neki a keresésnek. Sosem értette, onnan tudja, De mindig ráérzett az irányra, Állandóan megtalálta a szökevényeket. Egy-egy talán kimentette magát Valahogyan az erdők-mezők mozdulatlan sötétjébe, míg a csörömpölő, dobogó sáska járás odébb nem haladt, de ők voltak a boldog kevesek. De furcsán viselkednek. Ezek támadnak, ilyennel még sosem találkozott. Á, dehogy, most oldalra futva menekülnek. Sarkantyúkat ló oldalakba mélyeztve vették őket üldözőbe. Egy pillanat alatt eltűntek, mintha a föld nyelte volna el a futókat. Mellette Baromhegy oda röfentette. Szóval még mindig az öreg taktikáját folytatják. Slám működik. Nagy fej pillanatok alatt végig gondolta a régmúlt eseményeit, mert hajdan ez volt a külön titkuk, vagy cselük. Emlékezett arra az ocsmány sötét estére, ami a korom fekete szurkos közegen kívülre kezdett minden szépen világítót. Tudták, hogy támadás várható. Ezért a falut félrehagyva a domptetőre mentek, ami egy tenyérnyi fenség benyomását keltette. Övéig többet értek minden önsajnálatnál, tehát ötvenet magukkal elkezdték a csata zajverést. Kúrjongattak, a tőlük telhető legfélelmetesebb csata kiáltásokat ereztették a szélbe. Mikor meglátták a fákjákat, átmenetileg magasabbra állított bátorságmutatójuk jelentősen visszaesett. A lovak patáinak dobogásától a környéket, mintha földrengés rázta volna meg. Minden egyes lovas kezében egy-egy fákja lobogott, így az éjszaka vakságát ez a nem várt kivilágítás váltotta fel, ami beterítette az egész horizontot. Onnan fentről nem csak a feléjük közeledő csapat szélességét, de mélységét is láthatták. Megszámlálhatatlan, mint égen a csillag, annyi fákja lobogott. Nem derült ki, minek okán, de szinte egy csettintésre szálltak szét a felhők, és világosodott meg az addig szorgosan rejtegetett hold környéke. Közeledő ellenségeik, akiknek lovai is szügy, fej és testvértet viseltek, a poroszkát már vágtára fogták. Ők maguk mázsányi vasban véltek teljes védelemre. Hatalmas dárdák és majd kétméteres kardok merettek előre. Támadás! kiáltotta a kis szakasznyi rongyoska parancsnok féléje. Inkább olyan falu főnök lehetett. Már csak az égő szalmafedeles kunyhók áldozatai jártak a fejében. Utánam! a többiek nem akartak mozdulni majd odafordult, és néhány jelentéktelennek tűnő, idegennek érthetetlen pár eligazító szót mondott. Botjaikkal egy emberként kezdtek rohanni az ellenség felé. Azok sarkantyúikat lovaik oldalába mélyezve fokozták a tempót, mert nagyon szerettek volna a győzelem hűségének mámorában lubickolni. Most! kiáltotta a főnök. Menekülést színlelve iszkoltak a balfelé elterülő nagy füves mezőn át. Alig kőhajításnyira tőlük már érezték ellenségeik a kaszabolás gyönyörét, amikor a csak általuk ismert nagyon keskeny szakadék oldalán mindahányan lecsúsztak. Ki ebbe, ki abba kapaszkodott, néhányan, mert áldozatok nélkül nincs csata, az éjszaka tapinthatatlanságában a mélybe zuhantak. Váratlan körülmény ez a zsombékos sziklák nélküli dombidéken. Senki nem számított kanyon jellegű mély szakadékra, fékezni sem volt idejük. A lovak a pofavértel még nyeríteni sem tudtak, csak kalimpáltak lábaikkal a levegőben. Talán szerettek volna megtanulni repülni. Az instabilitásban egymás után potyogtak le a fegyverek. A vasba öltözött marconák tányelvükre haraptak. Már világított a hold. Egyik-másik szakadt, rongyos fél oldalról figyelte a nagy repülést, és a hősködők talán szabályzatba foglalt elvárás alapján meg sem szólaltak. Csak a negyven méternyi mélység csörömpölő nyekkenései verték fel a repülés csendjét. Nem kellett külön irányítás, parancsszó nélkül kapaszkodtak vissza a tetőre, és némán ballaktak a jó száz méterrel odébb fekvő gyalogösvényhez, ahol nagyobb baj lehetett volna, mert a vasasok csupán két-három métert zuhantak volna. Most szedjük össze mindazt, aminek hasznát vehetjük, dárdákat, fegyvereket, vérteket, páncélzatot, kardokat, és a következőkben minden előrelátható támadást ugyanígy igyekezzünk visszaverni. A mieinket gyűjtsük össze, és induljunk hazafelé, mondta a bogáncsokkal teli őszülő főnök. Na, elég a nosztalgiázásból. Bár kell lezuhannom, vagy nem. Nagyfej már repült is a semmibe. Vajon estében, amikor jó páncélossá válva odamorogta, hogy illene már csendben maradni zuhanás közben, egy picit elgondolkodott egy koronkiadott parancsairól, vagy arról, hogy kiegyengedtette az előd melvértjét, s azt kifordítatta, mint egy jó köpönyeget, majd egy írástudó vésnökkel még bele is gravíroztatta. Kutya voltam, kis hülye falu védelmében, de még időben kinyílt a szemem valódi kutyává lenni. Éjjen köpönyeg, a fordított, mától ez a nevem. Esetleg mégis megbánta azt, hogy nem használta elég hosszú ideig a csapóajtót. Pedig olyan jó játéknak találta, és a begyömöszölt ablakon is újra meg újra kiuttatott egy csomó páncélba átvedlett A hitét is szétfaragta, amikor az előző kényúr asszonya mellé még négy-öt ágyast rendelt magának. Az egyedüli, végig gerinces tereteket, a nagy csomózót örök csomózásra ítélte. Valahol, már nem ezen a világon, talán mégis nála szebb helyen, mosolyogja meg a gályán talultakat. Az oldalra kapaszkodottak, lassan visszamáztak, egészen megszokták, hogy szinte sosem volt veszteségük. Körülnéztek, és lábtyűj odaszólt krákogónak. Ilyenekkel én sosem találkoztam. Ezek beszéltek, de legalábbis mormogtak, vagy tudom is én, mit csináltak. Nem érdekes. A lényeg, hogy anyánkban még mindig tartja a lelket apánk hősies távozása a felkelők közé, hiszen tudja, hogy értünk harcol. Azért, hogy egyszer egyetlen ilyen lovagtól se kelljen félnie szerte a világon senkinek. Mekkora nagy lehet a világ, vagy milyen pici, el sem tudom képzelni, még három faluval odébb is folytatódik. Egyszer voltam addig. Láttam, hogy anyámat megtámadta egy páncélos, de sikerült biztonságos helyre menekülnie. Ha nekem ilyen lovagos apám lenne, és nem tudnám, hogy becsületes, a zsarnokság ellen küzdő, nem is tudom, mit csinálnék. Nézzétek, bekerekedett, másik csapat jön, azt hiszem, még a falu. A falu nem éghet, tudod, hogy minden házat felgyújtottak. Ilyenkor gyakorlatilag újra kell építkeznünk. Ennyire erős fákjái senkinek sincsenek, és mekkora csapat, az egész láthatárt átfedi. Nem hallok lódobogást. Én sem, a fákják imbolygó fényét sem vélem felfedezni. Testvérek, tán éjféli kelte van? Lángol az ég, megvakulok. Mindent átfed a vakító fényesség. Már itt van felettünk, slám a szakadékra nehezedik. Talán ki akarja világítani, mementót állítani a rablóbandának? Nem, úgy vélem éppenséggel minket melenget át. Akkor hajoljunk meg, mert valami olyasmi történt, amit csak a káplán úrtól hallottunk a templomban. Holnap elmeséljük neki. Tudjátok mit? Inkább tartsuk meg magunknak, és kiki mondja el otthon a családjának, hogy nem vagyunk egyedül. A felszabadítók életük árán is próbálkoznak, de náluk sokkal magasabb, a legmagasabb öleli át a falut. Nem is sejtettünk a mai támadásról, különben elrejthettük volna azokat, akiktől holnap búcsúznunk kell. Reggel összeszedjük a zsákmányt, és elrejtjük a soponkai erdő nyolcadik vízmosásának tetején a legnagyobb büktyökerei közé. Ezt úgy mondott, bekerekedett, mintha többi zsákmányt nem odarejtettük volna. A vérteket hagyjátok lent, a sisakokat is, bár a kovács jó csinálna belőlük, csak védekezésre alkalmas fegyvereket hozzatok fel. Nagy fej fölött még látható volt az odatetovált, egybeforrott pitpangok nyoma. Fiai döbbentek, hogy apjuk sem őket, sem anyjukat nem védelmezte. Otthon meghozták a döntést, és mindketten megalapították a gyűrött kutyák szabadcsapatot. Kiástak annyi fegyvert, amennyit csak tudtak, és húsz szökevényelnek indultak. Nem akarták elkövetni újból ugyanazt a hibát, ezért egymásnak tettek visszavonhatatlan fogadalmat. Aki szökni akar, vagy próbál, már nem tartozik közéjük. Páncélosnál is rosszabb. Végezni kell vele.